بسم الله الرحمن الرحيم قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لنستم خشية للفاق وكان الانسان قطورا ده آیات راغسدی کی مثال پیش کیتا استاد مسند حذف برابر مثال پیش او داغه نقطه پیش کی دیک اصل کی چې کوم مسند حذف شې نه هغه فعل دی او کړيناو دلیل په هغه باندې الله عز وجل او دا پسنه داخليږي په چې باندې داخليږي په فعل باندې اولی شروط نه اولی شروط په داخليږي باندې دا اصل کې لو تملكون تملكون ا بیا تملكون قانون دالے فیل حضر کو لشین دا چې پهل هزب کول شي نو ضمیر دا اغه د متصل نه په منفصل سره بدلول شي دا منفصل سره بدل شو نو تملكون نا انت شو نو کل او کل انتم تملكون شو وصلو انتم تم لو تم لیکونة تم لیکونة. او سلو انتم تملكون لو تملكون تملكون او پات شه آیات مطلب معنا واضح ده خدا پاک پدې پا کې د مشرکانو او د اغي بخل بیانې چې دمر کامل بخل لکه دا الله د لویو لوی خزانو مالکان تاسو ہے اغي کې هلکه ختموال نه راځي کې کم نه راځي بیا هم تاسو شمټیا کول نه دا کمالي بخل لګره نه کمالي بخل د اغي بهنه چې الله دمر لوی خزانه چې د ختمې دو د اغي سره انتهانشته کړې تاسو مالکان نو تاسو د دینم خرچ نه کولې اذن اذن امسکتم خشته انفاق نو خشت الانفاق د وجنه تاسو دا هم نه کول کول دا انتها ده د بغل نوږيسته نه په <konuş> قوله تعالی قولو اغيرن بر لو انتم کجلات ستملكون مالکان مخزائن رحمت ربي خزانو د رحمت زمان فقوله انتم ليس بمبتدا دا مبتدا لذه لان لو انما تدخل على الفعل اذا كان داخلي في فعل فانه بل هو فاعل بل, بل هو انت انتم جده فاعل ذا فاعل ذا فاعل فعل محذوف فاعل فعل محذوف والاصل اصل عبارات لو تملكون تملكون فحذف الفعل في الحذف كل شيء مسند حذف النقطة سدل مقام او حال بياني احتياضا عن العبس لوجود المفسر ذكر احتياضا عن العبس ذكر تفسير موجود لوجود المفسر كما فسره موجود ده Mufasr فيلساني تملكون اول مفسر دهي د دهي ودا فيلساني سيش عة Mufasr موجود ده ثم عبد الله من الزميرة بیعا ضميرة جو اغا بدل کلیشو ثم عبد الله بیعا بدل ک Latv 저 مين آئا زميرة متصل زميرة متصل الزميرة المنفسلا الزميرة منفصل بدل کراستشو الزميرة المنتصل مپصل ملا ما هو القانون بنات آغا بنیچ کنانون با عند خسبر عامل فتا او خدای حذر بچا کی فالمسلم المخلوفها هنا فعل مسلم مخلوف د لته کې شهري او په ما سبقه او په ما سبقه اسم وجاء او جمله دا د دې د اعتراض دا اصل اعتراض دا راځي چې دلته کې مثال پښکې دي مثال ته اړتیا نشته دی مثال پښکول ته سره اړتیا نشته مخکې مثال د دې کافیو کافي مخکې مثال د دې نقطې لپاره هغه کافیو ما كان كاتز کرشویری یا د مخ کی مثال کافی و مده وی جنکنه دولو کې فرق دی ده کې فعل محذوف ته او ما قبل کې اسم محذوف ان لنا محلا ان ثابت للنا محلا قال ثابت اسم مقدر او اریج فعل کله چې احتمال ل فعل و ان ثبت لنا محلا وان لنا عنها ثبت لنا عنها الی الاخرته ارتحال نو ما قبل کې اسمه فاعل مقدر کې دی شو او فعلم مقدر کې دی شو او دلته کې صرف څه شي مقدر دی صرف نو اګه مثال دا غوړې چې کله مسند فعل وي کولی شي سم وي هم شي زه احتمال ولوم حذف کولی شي او قبيله احتمال وي صرف احتمال ل فعل وي صرف فعل وي ما هم څه شي حذف کولی شي دا مثال نو دی اول مسلم المحضوب وحاونا مسلم محضوب دلتاکه فعل ان فعل وفی ما پارمثال که سبقات سوڑا انتی تیر شئ اسمونه جملة تنیسم بیا جملة تو اسم مقدر که که جملة مقدر که شبه فعل مقدر که که که که فورا فعل مقدر ثبتاو یا ثابتون مقدر لنا آنها یا ثابت لنا آنها ارتحالا دا اسم شو بالمثال پیشکی وقوده تعالا وقوله تعالا فصبر جمیل يحتمل امرن اجمل او فامری نو یا را جام مفترقه دلته کینس نه حذف ته ان کتاب ته ذکر کی دلته کی دلته کې نکته سره تکثیر د فائدې کله کله د تکثیر فائدہ مقام تکثیر فائدہ چې همو پیدا شي په کلام کې پیدا شي په سکه په کلام کې خبره څرګنده کی خلق د احتمالات زدي ما هدا ته نه دی یمست نن موږ ان ته لگا احتمالات محتملات د دې تنازو د پرم کول چې لیکل ځم په کې دا چې ټیمه تعميل په فائدې لپاره هم کولې شي دا ده چې د اخباله فرام کولې شي د تکسیرو فائدې لپاره اوس په صبرن جميل ته نو دغه ډول احتمال اټدام اجملو ولا خبر کا فصبرن جميل اجملو ب صبر جميل چې د خوسته صبر چې د اجملو ډېر خوسته ډېر لایق دی زماصر یاقوب عليه السلام چې زسبرو قوم خبرونه درته راغله او دا خبر مقدر شو ایا سکارو که چه داغا خبر که صبر جمیلون خبر کا دینا مخ که امری رو بسا فامری دفا فاغیده کلنا فامری صبر جمیلون مامل زمان چه دا دا اللہ تلا سره ناصره اغا صبر جمیل دی دا اللہ تلا و پیس سلاب آگه نیدوار که دیش وقاوی دیانا فصبر جمیل یحتمیل امرین خصف المسند دیم مسند حضب کا خبر سکا اجملو داغی داغا راروان دی بیان راروان دی او مصنع اله او مصنع اله خاضف کا یعنی فا امری خاضف کا ایف صبر جمیل اجملو یا او فا امری صبر جمیلون صحیح شکرنا فا بالخص پر فا خاضف کے نقطہ چلے تکسیر الفائدہ تکسیر دا فائدہ دے بے امکان حمل الکلامی تو امکان دا حمل کل و کلام چو ممکن شی حمل کل و کلام ارا کل من المائن تدوارو ماو باندې بخلاف خللا ما لو ذکه په خل داه باندې که خبر ذکر ک ک شي ف نهله دتكونو په نه يكونو نصف في ح ما نه او تصري زی دا په یومان کې دواړمانې ت شو دی واللا بددلله خې من کرینتین کو کوو الكلاې جوواده جوال الصال محې نهحو لا ان سالال ته هممن خلک السمابات ولار لاقولونه الله او مقدر محکن مقدر دي زنا بهیان د کریې کوي چېعلکه خذ کو شي نو دخله د فاراق قرینه فکر حل د فارص په او کرای مختلف کې د شی دل تکیدیت اوس د سر کوکوو کلام سره یو مثال درکې چې کله نقل سوالوم کرینه کې دی کرای نور کې دی سره دانه دی او کله نقل سوال کې دی او د سوال صورت کې بیا دوه کې دی صالح محققوم کې دی صالح مقدروم کې دی سوال په کلام کې مذکور وی و حقق وی وی صحیح شک نه او سوال مقدروم کې دیش او ددین علاوه کې دیش تاسو ته ماوي کړینه په کارا کرینه سره په سوال کې منحصر نه کرای نور مشل کرای ان کې دی خو کلم نه کله کرینه اغه سوال کې دی سوال دواړه قسم کې دی چې سوال محققون کې دی او صالح مقدرون کې مثال د کې د صالح محققه د باره لا ين سال ته من خلق السماوات لا ين سال ته کچردد مشرکان نه تفوزږي چې من خلق السماوات د اسمان پیدا کړی ول ارض او پیدا کړی د بوتان مبارک ته کوڅ کې دا چا پیدا دا کړې بوتان پیدا کړی که الله تعالی پیدا کړی نذيب جواب کوي چې کوي صرف اصر شپاو مشرکان متذک کوي خدای منو هو سره به شریکول کول نه نه خدای نه نو جواب کوي لا يكون النذيب خامخه جواب کیدای ته الله اوس اصل کې دا الله یې پر خپل مقدر ده خلقهن الله د ځمکو اسمان دا چا پیدا کړی الله پیدا کری طرس مبتدا نه ده فعل حذف ته تعریفه دلیل پیش کی دی فعل زکه حذف ده بل آیات کراغلی دی لا یقولن خلقهن العزیز العلیم بل زیکم كل یحیی هل الذی انشأها اول مره طول زین کی ام دک ترتیب سره کلام راغلی نه ده جن کرینه په دی باندې قائمه را شدل دا مبتدا نه چی خبر مقدر ده بلک دا مسند او فید نص ده مخذفته خبر ام دی با اشکال لاظینو دغ عبارت چې کم شارخ کوي چې ان حاضر کللامه ع د تحقکو کې ماافورزه منشرته والجزه یکوو جواب منصال محکن دېبارته و دا د استال جواب, جواب دی اوزه ت غذه فورول بیا جواب کو بربد ده او لابدي را لخص به دپار د خذب من خ د دس قریي د علی عليه چې حذب دللاات کې لیف عمل مانا دطره چې معنا معلوم کړه شي کا اوکو کوکوو کللاله کوقع جواب الصال محکن جواب د سالالی محق چې شووي دا سوالی کنی نحو لا ان سال ته هممن خلک السمااد کې تپوسو کې د مشککان نه چې چا پیداي د اسممان نزم کې لاقولون مکنین دي بي پیدا کړي دي الله تا له پیداي ديله الله خلکه هنا الله پهښ فلبس نود ت مستد حذب دی تا پسسې دشککان جواب چې صاحبتتهوی کله ناکه جواب دال محت راځینو تاالله مثال داس په ش کل په کارو چې ک سوال نبی سلام دا سوال کړي دا پیغمبر علیه و سلم ته به تور فرض اس کدا نبی علیه و سلم کړي نه بیا او راغله د تیار ک چې نبی علیه و سلم دا سوالو کوي د جواب ورک دا خه خلیه ته ویلي دی دا لکردي اعتقاد د الله برکته زړه راغړکړونه ټول الله کوي بې ځان زکو لري نشي د صرف شفارش یان دي کچره ته او کې نو محقق نشي دا خطر است که فرض تو کې دا و کوه سوال محقق نو واكيد اشكال واكيد د دې وجنې ورسره په تطبیق دی چې انده تحقق ما فرزه من شرط ول جزاء یی کول جواب لسوالې ما کل جدا اوکل شي سوال جواب اوکل دا نه به سواله محقق او ګرځي نو به سوال چې جدا اوکل نو به ته پیش کړه تا خو دا شګلې دا ته پیش کړی داسوال واکې سوال, سوال, دا دے نشت خوبصر سر والے دے. سوال دی د جواب نشته خو بسره په سره ول برابر کړی خبر هم ځه پراله یو سواله محقق ګرځي په چینهبه له سناند اګه د جواب اٹیم کې ور د ا کلام کللاه کلام کلان چې د د تحق کو د مفرضا یخ د سابتتیدو د اه ش کې ماافزه چې فرسکرشي ته ای یاد کې بیایان پر شو د شر او دجهزانانه چې پانبر اسلام سوو کې او دی جواب وررکل کوو من جواب منشالله محې دا رض د سوال جوابې محه کوو اوس دا اشکالله جاکه دا مکتدا ک خبر له محذو الله خلکه نه ددو نه دا کار بن کې اوبد دلیلو وهو دليل على أن المرفوع فائل كما هو مرفوع لبس الجلالة كما هو فائل لأنه ابتداء وهو المخذوق هو فائل لأنه خذبته وهو الدليل ودليل صريه أنه والدليل مبتداء لأنه هو الخبر وهو الدليل أنه جاء دلیل دلینده ده دارجه عین آدم الخسف راغلې په دغه آدم خزر کی کذالک ادک کرنګې ککل تعالی لك کل الله تراشه ل انسان التهم کچرتابوس دی نو کې من خلق سماوات ولادت چا پیدا کړی د اسمن نزبکی ل یقول الملائکه دی وای خلقو حنا پیدا کړی دی لرا ګور خلقو حنا مخ کی کو العزیز وغالب ذات العلیم فزاد وککل لك کل الله تعالی نو مشتکان کې کاپت پیغمبر اسلام لګی کرالو چری کرای دغه را ژوند کې د حسن مثلا اكيد ده مشرکان منکرو لکه موږ په دې باندې درمه یې قرآن وژید هغه دلسن چې بعض مسلمان د زعي بل اعتقاد و خیرت نسو کوه پس راغلي نه اخرت هي س اكيد نه مطلب یعنی ایا اخرت کې څوک پوسيبل دی مړ چا په سترګو باندې دی له نو دا اكيد خطرناک دی کفر اكيد ده وقا کلي دا نه کار مڽ حله چې مڽ حله الله څوک به ژوند کې په دا سه حال کې چې دا ریزره کول وی فی انبره جواب ورک یوحیها ژوندکې بدی اډو کولره الزی انشا ولا یحیها فی مقدم کو یحیيها ژوندکې بدی اډو کولره الزی اغذت انشا حت پیدا کری دا اډکه دا وحی اول مرتهن پاوله کړه او مقدرن یب الجواب د سوال مقدرات په اړه کلی محققین نه اتل محققین باندې نحوه قال زراره ابن المحشل لك قال زراره ابن المحشل ته پیازيد ابن النخشه لې په خپل ورو باندې په خپل ورو باندې جلا کوله نو په جلا کې اوه مرثيه کې په افغان کې دا شعر وي مرثيه په افغان کې شعر نو مې نو ول طای کې دا بیان کول چې دا مرثيه نو یې یو کوي زيد انزار لخصومه او مختبت مما تطیخ الطایح دي شعر لخوا تاسو په قافیه کې او په شعر جامعه کې پیتی کړنه او هم دره لگا نو دې کې د وکرا د دې شر کې یو خدای کوي چې کم زمونږه د مانحنفي سره مطابق کې راته هغه د کده لیوک کوي په دې د جړه وکړې سوک دې پیو جوړي نو سوال راځي کنه سوال مفروز د مقدر دی سوال دلته کې راځي مېب کې سوګ دې پیو ورو کی ووښی کنه چا سره خکړې دې سوګ دې پیو ورو کې نور پسې شهر غو بیان کړي چې دا د اکست په و جوړي لیوک راځي کنه وکيله مېب او پاتیشانو کټنه اوټه بیانی ویاني دا جلا حالت د مرشي حالت د کی څوک کيسینه کیبل ونه شهري دي هغه خرابي کانو وکیل وای کی وای چې مېای کی څوک دې په یاري فقال په شهر جواب کی اظهار زاره او جوړی زاره معنا تکای هغه خپل جگل مگر نشی کولی کیسو څوک کبل چې پرموزه بوتل امچانا پیسې ورانه ورته درای شوی کاندله تبليشن موبایل کړو روزوبسې للام کس خو چې چا ت لرو ما جل به نه ل <سؤال> یزید کهنه وکییل من کې هک د پیجاړ چا سره خ کړي نشارو زاره انايې زاره عزلي لخصو زاره د ف چې کم د خپل جګه او د خپل کېسلون ن سرې حجزز دی ولی لا هو كان ملجان لازله عان لزفاه کري ملجاو ځایو ل عزله د کمزورو کسانو واونه او مدګار د پرده که ضایفانو تمام هو تمام د ب چې مران و مخته بت ل وداشر دی و مختبتن او مختبت دی په جوړی مختبت چاته ویل کی نو مختبت غي ته وای چې څه وسيله مسيله تاسو سره است جن پہچاني او تا تاسو راضي صحیح شو زماده کارو کا سوال د نکې سره نغوالي بده تاسو مختبت او مختبت په جوړی وسائل بلا وسيله مما تطي هوتای هو دوی چې په جوړی مال چې کمله مصیبتو سره کو نو چې یزیت سره مال وو بده مختبت تابع مار کو ادي بل لا اپیکیشن نه زه هوجل او چې دا مال اوس نو اس د پیدات دړه جړه کوي ذکر هغوی دواله صاحب مرځه ده کا ام چې مرځه لا له مرځه پاتې شو اوس بچا ته رجوع کوي هغه ورته پخبل معنا کوي ها او د کی مم ماته ته التواريخو کې دوه متعلقات ذکر کوي پخبل ځانې مانم کول ته ذکر کوي په شبه ولمختبث مختبث چې دی الزی یتی له کې راځي ته للماروق د فرضه طلب د ماروق د نېکه من غیر وسیله بغیر د سنا د وسیله اطاحت ته تل کې تهو تحت الازحاب والاهلاك فمعناه الازهاق او الاهلاك تواريخ جمع متيحتن على غير القياس ذاك ديد دد جمع متيحتن نرايته نرازي هذا رمز انطلق هازي حشيك لكي دي جمع فاعله فوزن رازي دمتيحتن مفاعله وزن نرازي نل على خلاف القياس سم كي مخالف القياس لگا کے جمع مدلکحتن راغله دملکحتن یاد دملکحتن راغله متيحتن ملکحتن تابع خلاف مما تطيح الطائع قد جسر متعلق نیو متعلق دی bæنی جدا مختبت سره دی نو مختبت او دی جاری مختبت سایل بلا وسیله او دی اوجالی مما تطيح الطائع د دې وجنه چې مصیبتونه دې زیات مل سره برباد کړې مختبت سره متعلق او مما او دا مما چې دی یتاله کو دا متعلق دی مې مختبتن و ما مصدريه او ما سره مصدريه د معنی څه شو ایسا او دی جاری په اغسوال كون کې يسالو کی ا حب سوال کو دے زنہ الید اجاری من اجل ازحاب الوکاع ما له دے وجنا کی بوتل دے او برباد کڑے دے وکایا او مال ہما لچہ دے یزید او دے احتوان ذکر کی جہ دامن مت تی ہو توای ہو چکم یکی مقدر دے صحیح شکنا لیو کا یزید یکی ہزارن ومختبتن دا دوالے جڑا کہ وردی کہ دوالے جاری ول دی جاری یکی دوالے مهم ماته ته توایه جڑا دی دی وجنه کای بوکا دی دی وجیږي نه دا بوکا د پر بیا علت زکر یزید مال هغه مصیبتونو څخه ختم کو او یو کئ مقدر یاده یبکایب کیږي یبکی کوم مقدر ده هغه سره متعلق ته ایب کی دا دروازه لري جڑا کای ل اجل ازحاب ما دا, دا, دی ما دا, پر مانا دا او دی ازحاب زکر او دا توتی ہوئی د ما دوجرا په معنا د او د زحاب کو ما مصدر وکره خدا زکه ازحاب کو ایب کی کولی جړی ل دوی د بوتلونا المنايا سلام مصيبتونو لا دوی د بوتلو د مصيبتونو نا یزیدا چاله را یزید لرا یزید به باد که یزید مردار شو مال لړو او تتیهو علی التقدیرین او تتیهو چې د پتقدیر نبانې بېمانه المضیه په معنا سره مازیه د مازی, مازی دی د خنچه آینده کې به بوز یزید نه جلا کوي خپل ما خپل مصیبت خپل مصیبت خصاله د مخ کې نه نه چې مصیبت ترشه جاری کنه مطلب دا, پا دا دی ته چې درنه پمانه دا ماضی دی یعنی مطلب دا دی او چې دا غو مال مصیبتونو ختم کړي دی صحیح شو پدته او مزارت دی هچ لري د صورتونه باندې ک محتوی سره متعلقې قاعده کی سره کنده بهمانه الماضي په معنا د غازی دی عدله الیه او عذور کلی شیدتا استهزار لسورت ذلک الامر الحائل لپاره د حاضرولو د مختسب په مخامخ او د ساحل په مخامخ صورت د دک امر خطر د امر خطرناک دا راغورا کومختوبه دا واد غورو دېزيد ماللین مخ کې روان دي اره نه اندهاله هغه ته په تصویر حاضرې جو غرس تاسو څنګه کوم ملجا مرجا تاسو به تاسو په سیکول تاسو تخکاری او غسه شو لاړه دا وې ور په سیاغه په یو قراءت ده اغه قراءت او د ډول تفصیل ذکر کړي ګور دې کيو چکنتہ ستم او لیب کا یزید یو کا فلم مجهول کا او یزید ولا سکه نائب فاعل نا او دغه ترکیب په دې کې دا ده کا یزیدن زارعن یزیدن مفعول کا لیب کا یزیدن زارعن پکا د چوجړ یزید د زارع حد هزار او مختب د فعل مقدره کیمو فاعل کا دا ډائریک چې کوم فعل کی مذکور دی لپاره څه کا فاعل کا نو اصل کې لیب کا یزیدن ظاهر و مختبتون نو مقدر کول د زرات نشته کنه نو یو دعاده نو پدې کې بیا سوالي مقدر نه راځي ودانه میمانه په هینه نه نظرځي خدای وي چې داړو دوه دغه چې دغه ترکیب چي دا راځي ته نو د دې لپاره د ریسالور نوټې سې ورکې نو هغه نوټه بیان دی او فضل hose را دغه ذکر کوي او سرور سرور دغه نوټې کو نو یو نوټه راځي پدې کې تکرار د ګور کا یزيد یو زلیب کې ایسنه شچا دا یزيد ته او دوبارہ یبکی بیا ذکر اگر چې اسنادی او شو چاہتا التاک زارے او مختبط تاو شو صحیح شکنان خبو ایکی پہ ابتدا کی یزید تشیوخ و یزید نائب فائل اصل فائلین سوکتی اغم مجمول لی خب اغم سوکتی ان دکہ زارے آو مختبط او دوبارہ سراحتان زارے آو مختبط ذکر شو یبکی دو پیری ذکر شو تکرار دے اسناد را یو خبره او بل اس تصویر دے بیان اچ لاول اجمال شعبہ تفصیل شعبہ دیکه دا کار موشو او ورپسې بل نقطه لیکر کې یو بیکو نه او دغه نقطه ور سره ور سره وضاحت کو دی یو نقطه ته وځه وفزله او راجهواله د نحو لیو لیو کا یزيد دات مجبول کښه په فیشکو کې پته تللی او راجهواله د دې ترکیب چې لیو کا یزيد زاراون دی مبنیل للمفعول چرا پیل مجھول والی مبنیل للمفعول چرا پیل جو کلشی للمفعول لپاردو مفعول علا خلاف یہی ندد ترکیب رخجان پا آغا ترکیب چې چرا ددد اولڑتے ددد مخالفتے یعنی لیف کا لیف کی چرا معروف والی یزیدن زارعون یزیدن زارعون نا یزیدن کے خالف و سرکول پکار دی لیف کی یزیدن زارعون چرا در ترکیب والی نددہ کی ترکیب پا دا ترکیب مغنی للکائن دا معروف علی او ناسب الی یزیدا ناسب والد یزید د فارورات الزارعن لزارعین یا لزارعون پیره به کوي وه او راته والد د پار دزارعونا د مختبتو د ترکیب داس لیب کا یزیدان زارونه کی صحیح کوملیکش کا یزیدان سره نه اراب حکای دی راغستی دی اسی د برمبی ترکیب کې هو بنیش ټګا نه اراب حکای دی غلطی نه دا ها نغه په زیلڅ شي د خپل له علاخه په تکرر تکرار تکرار الاسناد نو په یولمیکي تکرار در سره د اسناد دي tonnes. او تصور دې دس تکرار د اسناد بیانې چې تکرار د اسناد په اوجمله کې نيشتہ نو یې نه د بل تکرار دي ځان ځان له تکرار دي بهن اجمل اولا د ته اجمال کړې شو په جمله کې لیوب کا يزيد فایل ذکرو نشو اگر چې فایل په پنځه بار سره پکار دي ثم نفس للتفصيلا او دې تفصیل کړې چې په تفصیل سره اما د په ظاهرن تفصیل ظاهر دي سايشغلنا عرف في المقدر راه ولا لا مستقل تفسير شو وعمل الاجمال او هر شيء اجمال فانه لما قيل هر كلمه والجو ليوب كايزي تزيد تزيد ديجاكري هذا سن مجمل كلام دي وعلموا بتو لا غير ان هناك باكيين تدخل تسوجرا ولا اشكا يسن اليه هذا البكا دي نسبته غيتا اوكريشي لان المسند هذا مسند تشري الى المفعول المفعول تبتل لا بد له من فاعل محذوف لا بد لدغده فاعل محذوب نہ اوکیما ہوا چہ لا مفول قائم کرے وہ مفول تھے اوکیما ہوا چہ لا مفول قائم کرے مقامو مقام د شابه نه دا, شا دا فایل باندې نلیو کا یزيد چہ فل مسند ک مفول تا نو پتہ ولګه چہ تل تک شو فایل سٹا نو دا فائل اجمال شګه او فایل ذکرو نشو بیا پر دغه جمله کې کی یب کیه مختبتن ذکر کی شو دا یو ترجیح وا دغه وا بلا شک ان او او اشک نشتا ان التکرار تکرار چری او قد بل درجهت مضبوط تے وقوع مضبوطون کرے وان الاجمال ثم التفصيل اوقع فنفس او اجمال بعد التفصيل دا اوقع فنفسی پدې سره خبره ذهن کې دا مخاطب خکینی تا کټول به شک او چ سوق دی په اوجالي او چور شو نار صلے پوه شو چې دا ضروري دی چا سره خکړی ندی صحیح شگن ذهن ترجی بیانای و بوقعی نحو تبي يكون نحو يزيد غير فضلته لكونه مسند الى هي لا مفعول كما في خلافي تبي رم بكوي فزله تبي اعتبار ترجي ليو كا يزيد او نائب فاعل ومستلحي كان مكان د چي د فاعلي او كذا رمته هو ليو كا يزيدا زارع يزيدا طاول کی ازید غیر فزله ده مجهول په صورت کې نائب فاعل لکه مکان نه فاعل اپ بدن ترکیب کې ازید غیر فزله ده و دې کوه اينحو يزيد غير فزله طاول ترکیب کې ازید غیر فزله ده اين نه نائب فاعل ليكون هي مثنى له هي مثنى له هي نه او مفعولن کما په خلاف یې څنګه چې په خلاف ترکیب کېږي دویم ترکیب کړي درې مترجی ذکر کړي و به کو نه معرفه الفاعل کحصول نعمت غير مترقبه دا خبره چې د معرفت د فاعل له ډایرک په کې معرفت د سړي فاعل له ادا حصول د نعمت غیر متوقع ده په کې او معرفت الفاعل او په دې معرفت د فاعل له کا حصول نعمت او د حصول د نعمت غیر متوقع تن چې په دې ترقبو نشتا ایل اکان چیدا یوب کا یزید ہوئی کا یزید ہوئی فدی کی انتظار نہیں چا نای بی فائل که مکان دا فائل را گئی کانا او چلی یک یزیدن ہوئی نو یزیدن پسی بخام حاجدہ تا فضلہ که پسی بخام حاجدہ فتح <متصفح> به چیدا فائل نای بی فائل ہو نده نوار پسی با انتظار دچائی دفاعی نو کلام کې تمامیت انتظار پکې نشته نه د تان چې سره وري د شریطه فایل نه کوم کڅوئي او ګویا کې دی په ټوله کې دی د فایل کوم مکان ګرځول دي فایل ته انتظار نکي وصول د نعمت د فل فایل په جندل صحیح شو او په دې بل کې چې لې یو کا نور په څه انتظار کې ځای نه په ځای د فایل سره روان صحیح څنګه او وکونه ماره په د فایل او پوښېدونه ماره فد فایل فایل ته هو از ارای خدا غلط ده نه د فایل ته مراد ده دا یزيد ته مراد یزيدن خ او پوښېدونه ماره فن د فایل چی یزيدن نه د فایل فایل مراد نه د فایل ک ځای مکان د فایل ک حصول نعمت د حصول نعمت ش غیر مترکباتین جپدیک انتظار او ترکوب نشده لانو اول کلام زک اول کلام چی د غیر مطمئن تمنا ور گئی په ذکر هی د فایل کی ولې لیسنا دی الفیل ایلو محفوظ سوگا ایسنا دی فیل محفوظ دوشان اپا تولا گیدا چنان ای بی فائل رائی که ای مکام فائل و تمام الکلامی بھی او پا دیسار تمام د کلام رائی کلام تام شو جمله برابر شو او لیاق یزیدن کې مقبول لا غرفایل انتظار بکه به خلاف ما بو اذا بنیا هر کله چې جو فایل جوړ کړي شي د فار د فایل یې معروف کړي فإنه مطمئن د تمام ورکه په ذکر د فایل کې اذا بود دلیل فایل منشئ یسنده هو الهی زکلا بودی د فار د فایل نام منشئ شین ده چې شنو یسنده هو چې د فایل منسوب کړي الهی د چاته به شي خبره ځینتره لګا خو دې کې خپل خبره شیخ سیف الدین کې به چې دې کې زله خبره ازو قانون دې دی ویل چې انتظار ویناو هغه اوقع فنفس مخ کې ویلو دې کتاب ته مخ دا خبره ته رسیدل چې کوم شي ته انتظار راشینو هغه اوقع فنفس اولا طریق او تکي خبر خبر ترګي سره <تصف> <تصف> او دلته او چې کوم ډایرکټ حاصل دا اوقع فنفس دې او د حصول نعمت او الفت کوي چې کوم کې انتظار لاول ابهام او کې نعمت رجل کې نعمت رجل کې لاول ابهام رشي او به هیڅ تفصیل نشي هغه او که په نفس او حصول نعمت عدالت داشه هر ځان درګه تر دې کې خپل مناقزه وي او کله ناکله وي خو دا خپل مناقزه زکه نه د اصل کې په اعتبار د سامع سره کلام بدليږي چې کوم سامع رافل وي داګه د پر حصول د نعمت د چې لاول دغه پر ابهام چې اگر هیڅ وي ته کې کې او بیا تاسو تفصیل له او چې کوم وی خو نه هغه اساس ظلم مستدریکه پر حصول نعمت دا ډیر په تفایل ذکر خبرمز دره د دروازې پرکته نو گویا کی مون بوه دا په غم مقا محتوی ته وسائل فل تکي حاضر سره هلاک شو کنه قابل خرګره دلته کې حصول نعمت حصول له فایل ډایرکټ کارو تفصیل دغنه پکارو فایل او مؤخر کړ نو وکاره خبرمز شي ځکه دلته غافلین نه دي چې فایل دی لید کې چې غي انتظار او کې فایل ډایرکټ ذکر کول پکېار دی نه فایل لیوب کا یزید ول پکار دي په یزید دي جراو کړی شي پکا غي راغلی د پته یزید سره مرشمه دی مست